E E والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام dan menemani Allah Subhanahu insyaallah akhirnya kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan topik dengan masih lagi dengan dengan riak al riyak insyaallah kita dah sampai ke bahagian pengawar ke kepada penyakit hati ini iaitu riak <tuh> harus diketahui ha, Kata Imam Al-Ghazali Harus diketahui bahawa Ria itu merosakkan amalan ya, Maksudnya bila sampai kepada peringkat ini Tuan-tuan dan tuan Kita kena harus faham dan yakin Bahawanya Ria itu merosakkan amalan kita Kalau kita nak tengok bangtana bangtana bangtian, Kalau kita berkatakan bahawanya Khasad itu Sesuatu yang merosakkan amalan Ya <tuh> Um, hasrat itu dia makan amalan kita, uh, dia musnahkan amalan kita seperti mana uh, kayu api uh, membakar, sinar api membakar kayu, kayu api. <coughs> Tapi kalau kita tengok dalam konsep riyau ni dalam bahasa dia lebih sebut daripada benda hasrat lagi. Kalau kita katakan uh, apa hasrat ni, kawan kuang-kuangnya jadi kita tanam, um, contohnya kita tanam kadi, uh, kita tuai, kita simpan, maksudnya dia dikritik dalam buku amalan kita kredit juga ha, tapi akhirnya bila kita nak guna dia tinggal ha, hampat maksudnya hajiz mus, musnah tapi dalam klasik riyak ni <coughs> dia bukan kata sempat nak suai ha, dia tak dikreditkan langsung ha, dalam hadis yang sahih ha, Rasulullah menyebut Allah Ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba yang bercampur dalam amalannya itu Kepentingan-kepentingan ha, yang -kepentingan, ha, lain Selain daripada Allah ha, Tidak diterima amalan seorang hamba Yang ada dalamnya riak Walaupun sebesar sebu ha, Jadi, kalau kita tengok dalam konsep ini <coughs> Amalan kita akan akan tak Tertolak ha, Tidak diterima oleh Allah Dan tidak dikreditkan dalam buku amalan Amalan kita Kalau kita dapat buku tu kat dunia <coughs> Bolehlah kita perbaiki tengok-tengok ha, buku, kita duduk sembang waktu seronok dah, syok dah. Ah ha, buat ibadat sekah mah, seronok dah. Kita tengok, tengok dalam buku amalan kita tak dikreditkan. Kau orangnya kita boleh memperbaiki diri kita. Tapi yang jadi malangnya bila mana kita tengok buku amalan kita bila di pada masyarakat Tengok-tengok ah ha, tidak dikreditkan. Ah ha, ha, al-a'ad ibadat ibadat kita. Ah ha, pada ketika itu terjadullah kita dalam golongan yang amat Amat malang amat salah selalunya sebab itu penting pada zaman untuk kita menjaga betul-betul amalan kita supaya tidak terjatuh dalam dalam riak ini dan riak ini dia menyebabkan kemurkaan Allah taba taala kerana apa bagaimana kita buat sesuatu perkara tindakan kita decision kita kita nak menjaga hati orang kita nak menjaga hati makhluk kita nak tarik perhatian orang nak tunjuk kepada makhluk pada waktu yang sama kita ha, kita apa kita tidak mengendahkan pandangan Allah Subhanahuwataala. Ha. <coughs> Seolah-olah kita kata pandangan manusia itulah yang lebih penting. Kita kata kepada Allah Subhanahuwataala siapa kamu Allah. Maksudnya kalau kita tengok oh, ustaz mana boleh ustaz kita orang tak kata macam tu ustaz. You don't need to see it, your action say it. And, and remember action. Speak loud, urgent words. Okay. <coughs> dan, kalau kita tengok balik, sebaik itu dalam persoalan terima satu-satu amalan itu, jangan kita ingat dalam konteks hukum pekah saja. Ha, kalau kita hukum rukun dan syarat, sah, ras, mayam, sah. Tapi kalau kata dari segi angkijah, kata dari segi akhlak dan sebagainya, maka amalan itu belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Ha? Jadi kalau orang yang melakukan riya ini Sebenarnya dia mengundang ha, murkaan Allah SWT Coba tuan-tuan bayangkan Seolah-olah kita melakukan sesuatu perkara Dalam kepala kita Tujuan ha, lama selamat yang yang lain Ibarat Kalau kita katakan Kita bersama dengan isteri kita ha, Kita bersama dengan isteri kita Dalam kepala kita ada wanita lain Cuba tuan-tuan bayangkan apa perasaan istri istri kita ha tu dia tahu sebab Allah taala maha mahu mengetahui bagaimana Allah Subhanahu taala ha setiap mukaannya dan termasuk perkara-perkara besar yang membinasakan diri diri manusia ha macam mana bukan arti kata manusia itu akhirnya jadi kurus kering tak cukup makan bukan tak dia membinasakan amalan manusia Bila dia membinasakan amalan manusia Maka manusia tempatnya tak lain dan tak bukan Adalah dalam neraka Allah Taala. Binasa dalam asli kata Dalam konsep agama Mengetahui hakikat ini Seharusnya Mendorong kita berusaha mengikisnya dari hati kita hingga ke akar umbi. Kan, kalau kita dah tahu bahasanya riak. Ini nasihat-nasihat dia. merosakkan amalan kita. Menyebabkan kemurkaan Allah. Dan termasuk perkara-perkara besar yang membinasakan diri manusia. Maka pada ketika itu suajarnya. Kita berusaha bersungguh-sungguh. mengikisnya dari hati kita hingga ke akar. Ke akar umbi. Kita tahulah. Bila kita ambil, kita kata tak ada benda. Ha, kan? Ha, payah nak cakap lah. Kalau kita dah tahu ini nasihatnya, ini akibatnya, tapi kita take for granted, maka pada ketika itu, susah kita nak nak cakap. <coughs> eh. Jadi, kita kena fikir hingga ke akar, akar undinya. Langkah-langkahnya, untuk nak menghilangkan riak ini, Imah Al-Zadi, dia letak lelok. Stajan, eh. Step by step, yang pertama, iaitu kita kena cabut akar umbinya dan asal pangkalnya, yang dari itulah riak bercambah. Dan yang kedua, kita kena tolak dengan sesangserta apa yang terlintas dari penyakit dia. Kena cabut dulu dia punya akar umbi dia. Nanti imam warga dia akan bagi tahu apa akar umbi? Peria. Lepas tu bila dah cabut dah sesentang berjaya berjayalah. Saya tengok kalau saya tengok dia punya akar umbi dia susah nak cabut. <laughs> Sebab dia seolah-olah sebati dengan diri diri kita. Tapi kita tak ada pilihan lain. We have no choice. Kita kena cabut juga atas umbi dia. Tapi kalau kita berjaya, allah, kalau kita berusaha, kita berjaya dan boleh berjaya. Sebab ini ditunjukkan oleh para-para ha, sahabat, para tabiin, para sahabat, para, para sahabat, orang-orang yang hebat dahulu. Memang mereka berjaya mencabut atas umbi dia ini. Ha, tapi ha, kita masih belum selamat. Selama mana? Sampai bila kita nak boleh selamat? Ha, takkan selamat sampai sampai siap? Kiam, Siamat lama ada makhluk yang bernama syaitan. Ha. Sampai bila syaitan ada? Hmm, jawabnya sampai kiamat lah Kita kena struggle, kita kena berusaha ha, nak apa? Tolak apa yang pelik dalam hati kita daripada penyakit dia, mencabut, mencabut akar rumput dia. Asal benda dia ialah mencintai pangkat dan kedudukan. Ini ha. dalam tulang. Dia punya pening sekali, kamo sekali. Tukang cinta kepada pangkat dan kedudukan. Bila sebut pangkat dan kedudukan ni, jangan nampak yang besar-besar, pos-pos tu. Ha, jangan nampak yang itu, yang itu besar dah, yang kecil-kecil ni. Contohnya kalau kita, misalnya kita ni tak pandai mana, tapi kita tunjuk depan orang kita tunjuk kita ni pandai maka naiklah martabat kita kedudukan kita daripada orang yang tak pandai kepada pandai itu cukuplah maksudnya naik kedu, kedudukan pada pandangan manusia kalau kita eh, belakang orang kita tak jaga ibadat kita kita halal-halal saja tik tok gangster saja tapi bila di hadapan orang kita jaga sungguh-sungguh. Naiklah mata matahabat kita. Oh, bagusnya dia. Alinnya dia. Waraknya dia. Sajinya beribadatnya dia. Maksudnya, dia dah naik. Ha? Dah dapat satu kedudukan maksudnya. Adik segi. Ada itu. ni dia punya benih dia. Jika diperhalusi lagi, maka terbahagi pula kepada tiga bahagian yang merupakan pendorong riak. <coughs> Ini tanda-tanda kecah lagi. tengok dia punya kandungan dia. Ini. Dan yang ini, kata -kata kita tengok maha sabar diri kita, cakpo yang tak ada. Kalau dalam masjid majid ini, saya nak tanya cakpo yang tak ada benda ni. Yang pertama, suka pada pujian orang. Ah, suka pada pujian. Semua kita suka pada pujian, pujian orang, suka pujian orang. Tiga benda. Sekarang dulu dua. tambah boleh ada orang yang kita suka yang kita suka, suka puji orang, pujian orang, suka mengata orang dan suka makan pri. jika perkara ni termasuk ni tapi makan pri tak bahaya. Ha, ha, ha, tapi yang ni bahaya. Mengata orang bahaya, suka pada pujian orang bah bahaya. Sebab ini akar benih di si riya. Pujian orang. Dan yang kedua yang juga ha, akar boleh riak di iaitu menghindarkan dari sedihnya celaan. Sebab itu kadang-kadang kita sanggup riak kan? sanggup korban kat Allah Subhanahuwataala macam apa? Semasa kita nak orang terima terima kita. Ah, ha? ha? dalam dua perkara ini, dia pergi apa? Dia boleh simpulkan kepada yang pertama, seeking pleasure, yang kedua, avoiding pain. Seeking pleasure, yang kedua, avoiding pain. Maksudnya kita nak lari daripada pada yang menyebabkan kesak, kesakitan. Dalam dalam dan dalam dua perkara ini, keutamaan kita, prasyi kita secara sederhana. Kita lebih suka lari daripada kesakitan, daripada mencari kebahagiaan. Contoh macam mana Ustaz? Contohnya, tengok kita punya statement kita. Kita kata apa? Saya ni, kalau tak boleh, tak boleh masuk syulga pun tak apa. Janji jangan masuk neraka. Nerak Nampak? Maksudnya, kita nak lari dulu daripada kesakitan, walaupun kita tak dapat kenyap kenyakmatan sebab itu kita punya prior priority kan ha, tapi kalau tak masuk syurga neraka pun tak kalau tak apa tak masuk neraka nak hidup mana ha, tapi maksudnya masuk syurga lah juga kan tapi nak tunjuk oh kata tak kisah sangat lah tak masuk syurga tu janji jangan masuk neraka tu sudah ha, maksudnya selalu cikmung kita macam tu Eh. Ha? jadi ada dua perkara ni Suka pada pujian orang dan menghindar dari pedihnya celaan. Kalau kadang-kadang bila bertembung dua konflik antara dua-dua itu, berikutnya kita akan utamakan lari daripada kesakitan. Lari daripada kesakitan. Sebab itu kadang-kadang orang kan dia sanggup dia sanggup menafikan kenyataan apa yang dia, dia dia boleh dapat. Kenapa? Kerana dia takut kepada celak celaan. Sebab itu kita kena kita kenal jagor. Tamahkan hak orang Orang lain nah, Ini tiga perkara Yang menjadi akar umbi ria yang kita kena Cabut daripada hati Hati kita Penawarnya nah cabut ha, Dia kata kena ada penawarnya ha, Bukan boleh main cabut Macam tu sahaja Yang penting Penawarnya Tak lain dan tak bukan Dalam Islam ni Rawatannya Iaitu Al-ilmu Kalau siapa ada masalah Penyakit hati Tapi tak nak cari ilmu Ha, jangan mimpi dah dia dapat keluar daripada penyakit tersebut. sebut. Ha, dalam Islam ha, kata cerdik pandai ignorance is the mother of all problems. Kejahilan adalah ibu segala masalah. Ha, bila nak rawat kejahilan? Lawat law, dia macam mana? Cari lawan dia. Lawan kepada kejahilan adalah ilmu. Okay, cari cari ilmu insya-Allah kita dapat merawat kejah kejahilan. Jadi ilmunya apa? Ini ilmu dia. Nak rawat penyakit riak, ni ilmu-ilmu yang kita kena sentiasa ingatkan isi tofak dalam hati, hati kita. Yang pertama, kita kena mengetahui bahaya dan rencana riak. Nak buat ibadat disebabkan terlintas saja niat selain daripada Allah, ingat bahaya Ria Allah Taala tidak mahu berkongsi kepentingan-kepentingan. Jangan berkongsi kepentingan dengan Allah Taala. Tidak diterima amalan seorang hamba yang ada dalam hatinya ha? Ria walaupun sebesar debu. Ingat, main selalu dalam hati hati kita tu sekian. Sebab tu bila kita ada selalu akhirnya kita tak kisah pujian orang kita tak mengharapkan pujian orang dan aidun ke atau celaan celaan orang sebab pada pada kita pada ketika itu hanya pandangan Allah saja yang memberi makna kepada kepada kita ha apa yang merugikan terhadap kesempurnaan hati, ha? jadi kita kena faham juga, kena mengaji juga saya juga, perkara-perkara yang akhirnya, mencacatkan hati kita yang menjadikan hati kita hati kita sakit, ha? jadi orang-orang yang riak ini dan sebagainya, hatinya mereka tertutup daripada hidayah dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, nak dapat hidayah bagaimana? sebab kita menjaga hati manusia lebih daripada kita menjaga hati Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa Taala. Pada tiga itu jangan kita harapkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dia akhirat gelap. Jika di akhirat gelap, eh kita pergi minta kepada Allah wa Taala atas tujuh kita kepada makhluk-makhluk yang kita riak dulu. Pergi minta kepada mereka ini. Buk bu, kamu dapat apa yang kamu hajatkan. kita pun pergi minta. Ah ha, tidak tidak mereka minta balik daripada daripada kita. Nah ha, itu yang yang berlaku dengan kalian. Dan di akhirat tiada kedudukan dan nilai langsung dari Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang yang buat pana riak menjaga hati manusia di akhirat tidak tiada nilai langsung pada pandangan Allah Subhanahu Wataala. Nenek kalau kita nak asa nilai ni, kita cikup kita guna teknik apa? Dapat panggil the technique of imagination. Ah teknik apa? Ia imagination. Cuba bayangkan ada sesiapa Allah jemput kita balik kepada-Nya. Orang bawa kita ke kubur orang simpan kita masuk dalam tanah dan kesudian pada waktu itu bila lepas orang pijak-pijak orang tekan-tekan orang baca kalkil sikit nasihat sikit entah memberi faedah ataupun tidak kepada kita dalam kubur satu orang langkah balik. kita dengar tapak kaki manusia balik pada waktu tu tinggal sini kubur kat mana jawab sini ya dan ha. sini kan tinggal kita kita mana anak-anak kita dulu panggil anak-anak kenapa tinggal ayah Isri, mak ayah kita kita panggil. Kenapa tinggal saya? Patutnya panggil kawan-kawan kita dulu. Mana? Mana mereka ini semua? Mana yang memberi makna kepada kita? Tak ada apa. Kita berjiran dengan orang orang mati pada ketika itu. Apa yang memberi makna kepada kita? Pandangan manusia? Tak. Hanya yang memberi makna pada ketika pada ketika itu hanya pandangan Allah Subhanahuwataala. Ha. malah mendapat azab siksa, serta kemurkaan yang berat dan kehinaan yang yang nyata eh, ini yang kita kena kena faham. Sebab itu kalau kita nak buat apa-apa perkesan, -apa nak buat ibadat kan, eh, terutamanya ibadat yang khusus kepada Allah Subhanahuwataala, jangan terlintas langsung dalam hati kita eh, kepentingan-kepentingannya yang, yang lain. Ha, pendapat. Selama aku seorang itu memikirkan kehinaan yang besar ini, serta menimbang-nimbang apa yang bakal diterimanya dari orang ramai disebabkan riaknya itu, yang semata-mata merupakan kesenangan sementara di dunia saja. jadi nak tengok yang menanti kita itu Masya Allah ha? kasyaknya, banding pula dengan apa yang kita dapat ha? di dunia ini, yang kita duk riak duk tunjuk sangat, ada kepentingan-kepentingan lain tengok, dia punya imbuhan dia besar mana, banding tengok Ha, dengan ha, nakijah yang kita akan akan dapat akan padahal kelak dia akan bankrupt ha, orang yang riak ini dia akan dia akan bankrupt disebabkan semua pahala-pahala amalannya akan hilang dan binasa. Maka akan menjadi ringan lah baginya Untuk menghindarkan diri Daripada sifat-sifat riak ha? Kalau kita ingat macam tu Bila kita mati ha? Semua amalan kita akan terhapus Maka pada ketika itu menjadi ringan Kepada kita, motivasi kepada kita Untuk menjauhkan diri kita Daripada sifat riak ha? Jadi ringan kepada kita Untuk ambil-ambil tindakan ha? Ibarat Betapa manisnya madu tetapi bila mengetahui di dalamnya ada racun, nescaya enggan meminumnya. Ha? Kalau kita tengok tadi, Imam Razali dia bagi analogi ini, dia balik kepada tadi, tiga perkara tadi yang kita suka. Kita suka pujian orang, kita tak nak selaan orang dan kita tamatkan harta orang. Yang ini, tuan tuan Yang perkara-perkara yang kita suka, yang kadang-kadang terbaki dengan jiwa, jiwa kita. Tapi, tuan-tuan, macam madu lah. Madu tu manis. Kita suka, tapi kalau tahu dalam madu itu ada racun, masihkah kita mahu meminumnya, tuan-tuan. Maksudnya, kita kena kita kena tinggalkan, kita kena cicis daripada hati kita, tuan-tuan kemudian apalah faedahnya, pujian-pujian orang kepadanya jika yang dimikir itu, menimbulkan celahan Allah dan kemurkaannya adakah celahan akan menambahkan rezeki dan panjang umur, ha, kalau kita takut pada celahan orang, takut orang tak suka kita, pada ketika itu kita tanya dari kita, eh, adakah celahan orang itu akan mengurangkan rezeki kita, ataupun umur kita boleh jadi pan panjang juga saham -saham, dan sebagainya. Sebab segala-galanya kalau di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala yang menentukan panjangnya umur seseorang. Banyak ada kurangnya rezeki seseorang. Tapi kalau kita cuba angkita hari-hari masih hidup, -ah, mohon -ah, -ah. nah, mohon itu yang jadikan kita, menjadikan eh, kita mudah terjatuh kepada alam, eh, dalam dia dalam riau Tentu tidak. Semua itu tidak akan berguna pada hari dia amat memerlukan iaitu bida iaitu di hari semua manusia akan menjadi miskin di hari kiamat kita nak kelak di ya, akhirat kelak kat semua kita mengharapkan apa ah, pahala daripada amal ibadat ibadat kita kita akan cari siapa sapa yang berbuat zalim dekat kita kita akan cari kita akan minta balik pahala, -pahala kita dan siapa sapa yang buat zalim dekat kita kalau boleh kita minta dia ambil ha eh, dosa dosa dosa-dosa kita ah, pada ketika itu kita menjadi seperti mana ha ah, ah, frayu-frayu meminta ah, minta habis siapa sapa yang buat Buat khalif, miskin pada ketika, ketika itu. Sehingga dalam riwayat yang lain, nabi juga rasa taklah, tak selamat. Apa lagi itu yang kita mak, manusia untuk Penawar sifat tamak maka Allah dia mengetahui bahawa Allah dah yang maha memberi, eh, yang Al-Mu'fi, salah satu nama Allah, ha? maksudnya kita kena yakin sungguh-sungguh, Allah Ta'ala yang maha, maha memberi. Kalau orang beri kat kita, ha? Allah Ta'ala yang bagi melalui insan, insan tersebut. Dan Dialah yang menggerakkan hati seseorang untuk memberi dan menahan pemberian. Ha? Kalau Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa yang dapat halang. Dan kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, tak dapat siapa pun yang, ha? boleh bagi segala-galanya terletak di tangan Allah Taala. semuanya terkakluk kepada kekuasaan Allah Taala. oleh itu barang siapa yang samakan hak orang lain dan inginkan pemberiannya mencaya dia tidak akan terlepas dari kehinaan dan penyesalan kiranya apa yang dicita-cita tercapai maka sudah tentulah dia tidak akan sepi dari cemuhan orang dan terhutang budi pula kepadanya bukankah manusia itu bodoh pandang sebelah kata Imam Ghazali kadang-kadang kita di tasawuf kita ha, nak jaga hak-hak manusia kita mengabaikan hak-hak Allah hany sebabkan kita jaga hak-hak manusia Allah Taala kata tak apa kalau kamu nak jaga hak manusia, kamu tak jaga hak aku, maka aku tinggalkan urusanmu kepada mak manusia. Kita kena jaga hak manusia, kena jaga dia. Kita dapat apa yang kita hajatkan, tapi akhirnya kita dicemuh, kita dihina. Kalau kita tak bersyukur, kalau kita tak berterima kasih, kadang-kadang ah -kadang kita dicemuh dan dan sebagainya. Sebab itu, kawan-kawan, dalam konsep kita ini, kita kena jaga hak Allah SWT. Bila kita jaga hak Allah SWT, pada ketika itu, otomatik kita akan jaga hak-hak manusia. Tapi orang kata Oh kalau macam tu ustaz Kita tak payah jaga hak-hak manusia Jaga hak-hak Allah sahaja ha, Ini contohnya, ini satu mentaliti yang kita panggil Dualism Dualism ni maksudnya mentaliti Either or Either or ha, Jaga hak Allah Pada waktu yang sama Abai hak manusia Dalam Islam bukan macam tu Dalam Islam kamu, Kalau kamu jaga hak Allah automatic hak manusia akan ter, Terjaga Contohnya, kalau kita tengok suara-suara ini, kenapa dia mengabaikan hak isteri? Sebab, dia mengabaikan hak-hak Allah. Sebab, hak-hak isteri itu juga adalah hak-hak Allah. Allah Ta'ala suruh. Kan? Kalau kita tengok, ah, kenapa jaga hak Allah, abai hak isteri? Tak, Allah Ta'ala suruh jaga hak-hak isteri. Begitu juga dengan, dengan isteri, tak jaga hak suami. Kalau kita tengok, suami isteri yang macam ini, biasanya dia mengabaikan hak-hak Allah. Sebab, Allah puhuh jaga hak-hak tuan. Jadi kalau automatik, kalau kita jaga hak Allah, maka automatik kita akan jaga hak manusia. Dia tak pernah berlaku lagi. Tapi kadang-kadang kita ni jadi macam tu. Kita nampak, oh hak Allah apa? Hak Allah semayang kuasa haji zakat. Maksudnya. Tak, kita kena ingat. Hak, hak, apa? hak jamah itu adalah hak Allah. Allah. Kalau jaga hak-hak jamaah, maka pada ketika sama kita jaga hak Allah. Nah, itu pun penting. Dia sanggup meninggalkan permohonan kepada Allah, lalu mengejar harapan palsu dan anan-angan kosong. Kemudian bukan semua yang dikejar akan dicapai, ya? kadang-kadang dapat dan sering kali pula melelet. Kadang-kadang kita nak jaga hati orang, nak berhajat sangat kepada kedua orang, kadang-kadang dapat, kadang-kadang taklah, tak dapat. Andai kata apa yang dikejarnya berhasil, katakan dapatlah. Tentulah gembirakannya tidak sama dengan kepuasan menerima budi orang. Dan pandangan rendahnya terhadap terhadap kita. Ini kadang-kadang manusia macam inilah. Kalau kita asyik meminta-meminta, lama-lama orang pun naik boh, naik boring. Dia akan pandang hina kepada kita. Asyik minta-minta-minta. Bergantung-bergantung-bergantung maksudnya. Ha? Tapi tidak pada pandangan Allah, lagi kita minta. Lagi kita suka minta. Lagi kita tunjuk kesungguhan kita meminta. Lagi Allah Ta'ala tu suka, ah, ha, berbanding dengan mak, mak ni kalau minta tak puas, naik dua tiga kali minta, maka timbulan perasaan mak meluap tentang sila, ha, ah, tapi Allah lagi kita minta lagi dia pertama tu suka malah kalau kita tak minta, dia suruh kita mint, minta. Contoh anda perbuatan yang dirahmati Allah, tidak sentuh, sentuh tentang tentang apa nilai tadi eh? itu meletakkan Allah Subhanahuwataala di tempat yang paling tinggi ni dalam pelajaran dia nak sentuh sikit tentang dia panggil apa disempowering rule maksudnya rule rule yang menyebabkan kita jadilah lemah kalau kita apa maksud rule ni belum kita nak sampai kepada rule ni saya nak huraikan sikit tentang value value ni nilai apa itu nilai kita tanya diri kita apa yang penting dalam hidup hidup kita dan apa yang penting dalam hidup kita itulah yang merupakan nilai bagi bagi kita. Mungkin kita jawab, antara kita jawab, nilai yang paling tinggi dalam hidup saya iaitu kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada yang kata nilai yang paling tinggi dalam hidup saya, penting dalam hidup saya iaitu wang ringgit. Wang ringgit. Jadi contoh sekian di nilai kedua-duanya ada nilai tapi kedua-duanya adalah ber, berbeza. Kebahagiaan dia panggil apa? Dia panggil n value. N value e and d. N value yang yakni matlamat yang kita nak nak capai. Duit ringgit dia bukan dia value juga tapi dia bukan n value. Dia merupakan means value iaitu bila kita ada duit kita dapat capai kebahagiaan jadi duit ini dia, dia value tapi dia merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan kebahagiaan ha, jadi dia panggil means value and end value kadang-kadang kita salah kita salah sebab dalam banyak keadaan kita meletakkan nilai kita itu bukan means value bukan end value tapi means value kalau kita meletakkan, ha, kita punya nilai itu, iaitu means value, pada ketika itu bila kita dapat, kita akan tanya diri kita, ini sahajakah yang kita ha, yang kita ada? Sebab apa? Kadang-kadang bila kita nak dapat kepada means value ini, kadang-kadang kita buang yang sebenarnya end value, kadang-kadang kita tak bahagia. Bila dah kaya, kadang-kadang rumah tangga, ha, hancur, mu, hancur musnah. Sebab kita salah meletakkan value kita. Jadi dalam Islam kita selia kalau kita tanya diri kita kita akan kata value saya yang paling tinggi adalah takwa. Takwa. Hah? Ya itu uh, takut kepada Allah Subhanahu taala mencari keredaan Allah. Jadi untuk nak sampai kepada value ini kita panggil Rule Ruh. Untuk sampai kepada value kita panggil Rule <coughs> Ya apa ruh dia? Ruh dia iaitu pertama Ikut yang Allah Ta'ala suruh Yang kedua Tinggal yang Allah Ta'ala larat Baru kita sampai kepada Taqwa Yang menjadi masalah kita ya, ni, We always break the rule maksudnya. Jadi macam mana kita nak sampai kepada Taqwa Ini satu yang amat ha, Amat terhadap dalam kehidupan seorang muslim Dia meletakkan -muslim, Dia meletakkan taqwa kepada Allah Sebagai satu nilai yang tertinggi tapi pada waktu yang sama kita banyak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Sebab itu kita tak rasa kebahagiaan, kadang-kadang kenikmatan yang orang kata sebagai kenikmatan iman halawatil ikatul iman. Sebab apa? Sebab kita asyik langgar dia punya ruh pada Jadi bila menyentuh tentang ruh ni, ruh ni yang tadi bila nak sampai kepada takwa ni, Allah uh, Taala tentukan ruh-ruh kita. Tapi kebanyakan dalam keadaan kehidupan ini, dalam keadaan kehidupan kita kita yang check kita punya rule. Kalau tuan-tuan set -tuan rule tuan-tuan dia -tuan pastikan rule yang tuan-tuan set -tuan jangan ada tiga perkara ni. Yang pertama, jangan check rule yang it is impossible to to meet. Ha, dalam Islam mana ada rule yang impossible to meet nak nak nak bahagia, nak masuk syurga. Ada tak rule rule dalam Islam yang impossible? Ada. Mana? Ada? Mana ada yang ideal dalam Islam Dia tak ada sesuatu yang ideal Ideal ni maksudnya yang boleh Capai dalam fikiran saja, Tak boleh capai dalam alam nyata Itu bukan tujuan Islam Islam agama kita ni Agama yang praktikal Yang yang boleh dicapai, yang boleh di, dilakukan ha? Jadi Sebab itu kalau kita nak Set rule, jangan set rule Yang impossible to, to make Contohnya, kita nak bahagia Saya akan bahagia bila semua orang suka saya. Bolehlah benda-benda. Saya akan bahagia. Bila semua orang suka saya. This is impossible. Kan. Saya akan hebat. Bila saya tidak pernah melakukan kesilapan. Oh, This is impossible. You make the rule. You suffer. Kita yang kita rurut. Dan akhirnya kita sakit pas Ah, ha. Yang kedua Something that you cannot control Determine whether you have been Made of or not Kita punya kebahagiaan kita Bergantung kepada sesuatu Di luar sana Di luar sana perlu ikut Apa yang kita mahu This is also very difficult Contoh dia bagi satu contoh rasanya. Berlaku satu gerhana Gerhana matahari ni jadi, contohnya, ada satu tempat satu pulau ni, di mana orang dapat tengok gerhana ini dengan dekat dengan dekat satu pulau ni, nama pulau ni terkenal, saya lupa nama. tapi, bila berlaku gerhana orang akan pergi ke sana, orang yang banyak duit, yang minat kepada gambar-gambar ni, nak tengok, nak ambil gambar dekat, dia orang akan pergi sana, hotel-hotel kuli buk jadi pergi sana, mahal bayaran dia semua pergi sana, orang kaya-kaya jadi kami nak berlaku bahana tu masih-masih tunggu dengan tak sabar pagi kan. Akhirnya nak berlaku dah bahana, Tiba-tiba doktor sekalian mendung. Mendung. Oh catu. Tujuh so, pakat marah. Ada yang bali kamera, ada yang mengamuk. Eh, kan? ada yang kamera yang tak bali tu sayang kamera mahal tu pi kat TV, apakah ambil gambar dalam dalam TV. Gambar TV daripada tempat lain lainlah. Ada sini tak boleh tengok kan. Tadi ambil gambar di dalam dalam diri. Jadi constant tengok, constant tengok dalam senario yang macam ni. Kenapa kebahagiaan kita perlu mengikut sesuatu yang di luar sana? Di sana eclipse tu that's beyond our con control. Kenapa bila dia tak ikut kehendak kita kita jadi sedih? Ha ni yang jadi masalah, jadi masalah. Bila mana emosi kita disentuhkan dengan sesuatu yang di luar kawalan kawalan kita? Ha teruklah masalah ni dia bila orang orang tak suka kita kita jadi sedih oh macam tu buruk cennah huh? and the most empowering rule the most powerful rule rule yang paling kuat yang kita kena ada iaitu kita akan bahagia bila bila masa kita mahu bahagia biarlah this is the most powerful rule kenapa kita nak tunggu sesuatu berlaku Baru kita nak bahagia Haa, kan Contohnya saya beritahu satu contoh lain Saya akan bahagia Bila saya Dah ada satu juta Saya akan bahagia Bila saya ada satu juta oh, Contohnya Lagi maksudnya Selagi kita tak ada satu juta Selagi itu kita tak bahagia Sebab kita yang Create sasru kita yang baru tu, kenapa kita perlu tunggu? Satu contoh baru nak bahagia. Ah, ha, eh kita kena kita kena jaga. Dan yang ketiga, if it give you only a few ways to feel good and lot of ways to feel bad. Nah, ini satu lagi, cuba elakkan rul yang yang macam ni. Ha, banyak ruang-ruang untuk kita rasa sedih daripada ruang-ruang untuk kita rasa bahagia. Dia bagi satu contoh, ah, ha. dia bagi satu contoh nak lihat. So anak ni dia letak dia punya teddy bear, teddy bear dia macam ni. Tak dia biasa. Tiba-tiba ayah ni tertentuh, teddy bear jatuh, kan? Dia kata ayah angkat balik. Ayah dia kata ayah angkat. Macam ni boleh? Tak boleh ayah. Macam ni boleh? Tak boleh ayah. Macam ni boleh ayah. tak? boleh. Macam ni tak tak bolehlah. Macam ni boleh. Okay maksudnya satu ruh saja yang membahagiakan kita yang lain semua tak membahagiakan kita reset dulu tapi malangnya kita ruh kita yang yang macam tu apabila kita sakit sakit hati ada sakit jiwa jiwa kita selalunya dan. dan itu kita kena kita kena jaga contoh anda perempuan yang dirahmati Allah dan insya-Allah kecelakaan orang ni mengapa kita mesti takut kepadanya kita akan sentuh pada diri yang akan akan datang. Ah ha, sekolah pada itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang baik itu dari kelemahan Jadi kita sendiri dia sudahi dengan auzubillahi min syaitonir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>